Istá vdova mala dve céry, z ktorých jedna bola pekná, nežná, usilovná a druhá taká lenivá, až z toho leňošenia ošpatnila na škratu škaredú. Ale tú škaredú a lenivú mala vdova i tak oveľa radšej, lebo bola jej vlastná. A nevlastná cera bola len za popolušu musela porobiť v dome všetkú robotu a ešte si každý deň sadnúť k studni nedaleko cesty a tak usilovne priasť až jej krv z prstou stekala nie je divu, že jedného dňa sa jej celé vreteno zakrvavilo nuž naklonila sa s ním dievčina do studne, aby ho opláchla lenže vreteno sa jej vyšmyklo z ruky a padlo dole Rozplakala sa dievčina a bežala povedať macoche, čo sa stalo. Zlostná a nelútostná macocha na ňu spustila. Ako si vreteno dostala do studne, tak ho z nej aj dostaň von! Vrátila sa dievčina k studni a nevedela, čo si počať. Úzkosť jej zvierala srdce, no i tak tu ho zavrela oči a skočila po vreteno do studne. keď ich znova otvorila. Ležala na velikánskej lúke, na ktorej rástli tisíce kvetov. Vysoko nad ňou svietilo slnko a štebotali vtáky. Vykročila dievčina po lúke, až prišla k peci plnej chleba a ten chlieb na ňu volal. Ach, vytiahní ma, vytiahní, inak zhorím, už som dávno upečený. Rýchlo dievčina prikročila k peci, pekárskym lopárom poviťahovala všetok chlieb z pece von a až potom sa pobrala ďalej. Šla, šla. I prišla k jabloni, obsypané jablkami, až sa jej konáre k zemi ohýbali a tá na ňu zvolala. Ach, otras ma, otras. Moje jablčka sú už dávno všetky zrelé. Otriasla dievčina jabloň, len tak jablčka pršali. Otriasla ju tak, že ani jedno jediné neostalo hore na strome. Poukladala jablčka na a šla ďalej. Napokon prišla dievčina k domčeku, z ktorého vykúkala stará žena. Dievčina sa jej naľakala a chcela utiecť. Starká za ňou zvolala. Čoho sa bojíš, milé dieťa? Zostaň u mňa. Keď všetku robotu v dome riadne urobíš, dobre sa ti povodí. Len musíš dbať, aby si mi perinu dobre stlala a usilovne natriasala, tak, že z nej bude perie lietať. Perie lietať? A to už prečo? No preto, aby si nežilo na celom svete. Ale ty asi nevieš, kto ja som. Však? Neviem. Ja som Perimbaba. A tak vstúpila dievčina k starkej Perimbabe do služby. O všetko sa starala k plnej starkinej spokojnosti a jej perinu natriasala tak dôkladne, že perie ako snehové vločky poletovalo nielen na zemi, ale i všade okolo nich. A kde ti to ide? Vidím, že pomocnica ako ty mi už dávno chýbala. U Perímba by bolo príjemne napečené, navarené medzi dievčinou a Perimbabkou zlého slova nepadlo a tak divu, že dievčina pomaly zabudla na všetky príkoria prešiel dlhý čas a napriek všetkému dobrému dievčina zosmutnela Zprvoti sama nevedela čo jej chýba napokon však zistila že sa jej cnie za domovom Perimbaba starka milá na stokrát, tisíckrát mi je tu lepšie ako doma. Prečo sa tu nevládzem ostať dlhšie? Musím sa vrátiť domov, k našim. Páči sa mi, že sa ti cnie za domovom. A pretože si mi verne slúžila, ja sama ťa zavediem domov. Zaviedla dievčinu k bráne, tá sa otvorila a keď stála dievčina práve pod ňou... Spustil sa na ňu ohromný zlatý dážď a všetko zlato sa na ňu navyšalo celá celúčička ním bola obsypaná. To máš za to, že si bola taká usilovná. A dievčina zistila, že stojí naskok od rodného domova, v ruke drží vreteno, ktoré jej spadlo do studne a pobrala sa domov. Len čo vkročila na dvor, kohut, čo sedel na plote, zvolal. Kikirikí na pántiky, vracia sa nám panna, zlatom obsypaná. Vošla dievčina dnu do domu a pretože bola celá obsypaná zlatom, macocha a nevlastná sestra, i keď jej závideli, predsa len ju pekne prijali. Dievčina im porozprávala o všetkom, čo ju postretlo. Keď to Machocha počula, zatúžila, aby aj jej vlastnú, tú škaredú a lenivú céru postretlo také šťastie a bohatstvo. Tak tá zobrala vreteno, prsty si na živom plote popichala, aby sa zakrvavilo, potom ho hodila do studne a skočila za ním. Aj ona sa dostala na peknú lúku a vykročila po nej po tom istom chodníčku. Keď prišla k peci, chlieb Znova volal. Ach, vytiahní ma, vytiahní, inak zhorím. Už som dávno upečený. No cera Lenioška odvetila. Akurát mám chuť zababrať sa. A šla ďalej. O chvíľu bola pri jabloni, ktorá volala. Ach, otraz ma, otraz. Moje jablčka sú už dávno všetky zrelé. No dcera Lenioška odvetila. Akurát, aby mi tie tvoje jablka popadali na hlavu. A šla ďalej, až prišla pred Perimbabin dom a nastúpila u nej do služby. Prvý deň sa ešte premohla, usilovala sa vykonať všetko, čo jej Perimbaba prikázala, lebo ustavične myslela na zlato, ktoré si chcela vyslúžiť. Na druhý deň však už začala leňošiť, a na tretí deň sa jej ani vstávať nechcelo. Ani Perimbabe už neustlala, ako bolo treba. Ani Perinu jej nenatriasla tak, aby poletovalo Perie. Pravda, že Perimbaba jej čoskoro mala dosť, a zo služby ju prepustila. Céra Lenioška s tým bola celkom spokojná. Myslela si, že už je tu čas, keď sa na ňu spustí zlatý dážď. Perimbaba ju doviedla k bráne, no len čo si céra Lenioška zastala pred bránou, vylial sa na ňu na miesto zlata kotol plný smoly. Taká práca, taká pláca, Cera Lenioška prišla domov a Kohút na plote, keď ju uvidel, zvolal. Kikiriki na napántiky, vracia sa nám panna, smolou oblepená. Smola sa na ňu prilepila poriadne. Darmo sa jej dievčina pokúšala zbaviť. Držala sa jej smola za jej lenivosť. Kým ona živá bola?